І довгий шнурок їстів за своїм провідником потягнувся в напрямі широкого бугу. Нічний туман висів над рікою, і трава ще не срібнилася і не рум'янила, як мрочко зупинив своїх людей. «Чекайте тут! Я поскочу вперед! Я крикнув «Пугу!» так тікайте хоч і ж у степ! Лише не туди, звідки прийшли ми і не гуртом, а в роздріб. Як вже свиснув!» Та це значить, що можете їхати безпечно на бух, до мене Ждали довгу хвилину Мручко не пугукав і не свистав Боялися, чи не лучилась з ним що злого Не лише нож нашого сотника в біді Рішили, кілька їх поскакали вперед Не разом, а один по другим, як стрілки Пущені з велетенського лука невидимою рукою Аж ось свист пронизав свіже поранкове повітря, не людський, а ніби птащичий свист, і ніби птахи зірвалися і летіли над бух. Скорше, хлопці, скорше, принаглював мручко, не за горами день. Перший роздягнувся, прив'язав убрання до кульбаки, привістив зброю і нагнав коня у воду. Есконом і сам скучив, а за ним пішли інші, шведи також. Зразу вода була глибока, тільки вуха коням спливали. «Хвоста држись» по гулковому ручку. І без сорому казка слабше його дійсно хапалися кінських хвостів, і бідна худобина і так уже обвантажена мусила сама плести та шею людей тягнути за собою. Але таких небагато було. Більшість козаків, а так само і шведів, з насолодою поринала в холодних хвилях ріки. Вода не тільки сполокувала з їх тіла під, Кров і всіляку нечість фізичну, але здавалося, що також душі їх обниє з усіх тих злочинів і гріхів, якими себе в численних боях і суточках з ворогом осквернили. Вийдуть з Богу, ніби поєднані з Богом. Щоб лише вийшли. Мручко і тут, так само, як і в степу, добре провадив броду на мену. Попав на нього, став кріпкою ногою і товаришів кликав до себе. Перейшли брід і знов Щобовсь у воду Боже, яка ж вона студене Який ти бух широкий Який далекий берег Але на березі тому безпечно І свобідно Дістали його, стрепинулися Струшують воду з тіла, одягаються кругом Передосвітня тишина Лише пташки Будяться зі сну і співом вищують Божу днину Свіжу, черзо, здорову Хочеться жити на світі І всіми силами обороняти життя Гарно як А там, далеко на другому боці Ніби духи здовж берега блукають Це мускалі попали на Мручків Слід і беруться його здоганяти Даже не те очарашню днину Поспішайтеся Мручко зібрав свою ватагу докупи Панове товариство казав Вся наша разія наша блін, Бо пороху й куль чортма але з шаблями також обережно. Не виймаймо їх, поки нас турки до того не зневолять. Очаків лишимо на боці. Не цікаво він нам. Візьмемо вправо, і чує серцем я попадемо на сліди наших. Так тоді вперед. Недалеко їхати прийшлося. Король і гетьман ще біля Очакова стояли. Розтабрилося в полі, бо король післав... Найгебавера в Царгород до султана і чекав, яку той відповідь привезе. Очаківський баша запрошував тепер дорогих гостей до себе, бо шкура на нім терпла, боявся, що султану йому зелену петлю пришле. Але король казав відповісти баші, що йому в полі вигідніше і очаків ані сам не пішов, ані нікому йти не дозволив. Заде зочакував люди шнурком до табору тягнули. Цікаві були побачити славного шведського короля і козацького гетьмана, що зважився проти царя стати. І то так само, як за Богом торговці вивезли всякого краму, що не міра. Не лише їжа і питва, але вбрання, зброї, муніції, навіть породистих турецьких коней та візків усякого фасону. Шведські офіцери і козацькі старшини не жалували грошей, купували. Турки не потребували нарікати на лихий торг. Десь і цигани взялися з ведмедями, з речицями, зі старими відьмами, ворожками і зерноокими циганочками, палкими як вогонь. Король удавав, що їх не бачить, і не казав відганяти від табору, бо людям після таких трудів належиться хвилина розваги і забуття. І забувалися шведи і і козаки. В таборі панувала сувора дисципліна Але кругом його шуміло, годіло, гоготіло Бутім на ярмарку в Києві або в Балті Мручко, доїжджаючи до табору Очам і вухам своїм не вірив Гого, розохотилося братство Гуляють, як за добрих часів Та краще гуляти, як у кулак трубіти Бо сміх, то не все гріх Мручко, Мручко вернувся Залунало кругом і народ лавою пер, щоб побачити старого сотника і його сміливих товаришів. З усіх сторін простягалися до них долоні, і не порожні, а з чарками, було що пить, так і припивали раду. А що, а як, а куди? Тю навісні, обганявся Мручко, невже ж я ведміч, чи що? На циганок дивіться, не на мене? Та все ж таки чарки не відтручили від себе. Бо не прийняти її, це значить образити людину Це вже останнє п'ю, їй Богу, що останнє А то ви хочете на смерть строго Мручка вподіти, а дзузьки вам І поскакав конем туди, де Орлик зі своїми возами стояв Доземне поклін вашої милості, здравив його Мручко Доброго здоров'я, сотнику, відповів Орлик, виходячи Мручкою на зустріч Мручкою зіскочив з коня, привіталася, Орлик радів Хай буде слава господові, що ти вернувся, — говорив, стискаючи Мручко в руку. Лихе не пропаде, — сміявся Мручко. — Що нового, пане писарю генеральний? Як гетьман? Горнику вернувся, чином над слухою, хто? — Погано, сотнику. Треба сподіватися на гіршого. — І готовими бути на все, — додав Мручко. — І готовими бути, — притакнув Горник. — А воно важко. Історичні моменти застають нас неприготованими. Боюсь. Щоб і тепер так не було Мручко уважно подивився на нього Зрозумів, що орлик На вибір нового гетьмана натикає. І нараз, мов живий Явився йому подібний образ З перед п'ятидесяти літ Коли то великий гетьман Богдан А старшини козацькі Замість слухняно сповняти його останні накази І думати про заповідування